Manna. Ni matumaini yangu kuambao yangu bopinzimskili zaji karibu kufatata rifa ya habari ya jumani hiyo ni aprilish na moja muagamili na shirini na tuanzina moja tasa riwake watoto anumi angoni muami karibu na mambo kesi sisi kuzi lisopita wakutua na covid community saniokati wanne walipona na wanaruhusi wa kuleke kutoka hospitalini ya Jumanne hii. Na tume ukweli na maridhiano meanzisha Jumanne hii yakovufu makaburi ya pamoja katika kijiji chaboga Boga mitarifa na mkoa wa Jete. Gavana wa mkoa tume huru e, tume hiyo ya kuendesha zoezi hilo kwa makini. Na mkua baraza la utangazaji hapa Saint Seve na watoleo wetu waandishe habari kushimisha kanuni za taluma ywandishe wakati wa Burundi inaelekea kwenye uchaguzi kuna kwamba viongozi kuwapapa habari kuandishwa habari kuna haya bila shaka na mengine mitamboongozo nino na bibo ni maana karibu leo isanganiru ni kiboko yao habari kamili, watu watanondi wa mikutano na maambukizi ya COVID-19 tisa, hapo bari ya baria kwenye vipimo kwa sampuli limiamo yeti sinanane, zawatu aliokuwa na mawasiliano na aliokuwa na maambukizi siku zilizopita. watu wanne walikuwa hawana tena maambukizi wamepewa wamepeo rufa kondoka kwenye hospital ya klini Prince Louis kwenye klini kwenye klini kwenye klini kwenye klini kwa mujibu wa tarifa kutoka wizare ya afya na kupambana na jangalau kimi kwa vyombo vya habari. Aitha tukendelea katika tarifa kuhusu uh, covidi. Shirika linalo ya jumuishe makanisa nesm linafamisha kuwa liitasaidia katika kupatishia shule tofauti ikiwa mjini hapa bujumbura ima vifaa vifavya kujilinda na mambukizi ya covidi kuminatisa. Mfamisho na katibu mkua shirika hilo waka het ambapo likuwa ligitole ya vifa shuli la msengi la gasenja pili jumannehi kiongozi wa shuli hiyo hampoke vema vifa hivyo akibaini kuwa ilikuwa ni vigumu kushimisha kanoni za kuchukuwa tahadharidhidi ya kujilinda na mambukizi kutoka na nawengi wa wanafonzi ambao ni zaidi ya miamoja na shirini walikua wakitumia kwa kunawa mikono wakitumia ndomoja isangani Onendelea kuskileza tarifa ya habari kama inaviokoja kopitia radio e sanganero mkua baraza lautangaza ji habari in homo anaomba one day sho habari kushimisha sharia zataluma ya one khabari habari na kutoa habari sahihi katika kipindi hiki cha ifa ili kwenye uchaguzi Nestor Bankumukunzi amevamisha leo Jumanne hii katika mkutano mkuu wa baraza hilo Sense mkutano kutathmini mafanikio ya baraza hilo katika kipindi cha miezi sita tumskimilize akitafsiriwa na mzee wetu Romuald Niyavifutsu kugira babishobore nuko tubokwisunga cyane cyane ibintu bibiri Katika lengo la kufanikisha hilo watapaswa kuzingatia mambo mawili kuna mwenendo wa kufanya kazi ya kutangaza habari hasa katika nyakati za achaguzi ikiwa ni pamoja na kupa kauli pande zote kutopendelea na kutanguliza mbele ukweli kingine tunacho waomba ni kufanya kazi wakizingatia sheria za kutangaza habari tulizo wakumbusha tangwa mwaka 2018 katika lengo la Wawanda hili wapate kuhabarisha laia kuhusu edeshaji wa zoezi la chaguzi. Kwa jumla, tunawaumba hayo wakumbuke kueka mbele faida ya wote. Ine zaia bose, mbere, imbere yibu indi vjose bishoboka. Haidha ni story bangu mkuzi ya naomba piata sisi tufauti kuora iseshe ya wandesho habari kukua pa habari. Hali hiyo, yutasaidia iliku tufauti. Tulewa tarifa mbazo siyoza upaande umoja. Tumsikilize kwa mara nyingine tena. Akitafsiriwa na rumualdi ni wabivuze. Mugihe umenye shamakuru alikuwa rakora na awari kwari korela. Mwana habari aki wanafanya kazi haifanyi kwa maslahi yake tu Bari anatumikia nchi na hao wote wanao pata habari kupitia chombo chake cha habari ni lazima yote yule anaye miliki habari kuitua kwa mwana habari Kwa sababu mtu akijizuia kutoa habari huenda huwenda la kujilaumu mwenyewe Kama kuna shuhuri unayo itekereza ni vizuri kuhifahamisha kupitia nji nzuri ambayo ni vyombo vya habari Bora watu watu wafuate nyayo za Watoe tarifa kuhusiana na utekrizaji wa majukumu yao Kama navyo fanya laisi kila mwaka kwa kuwapa laia fursa ya kuliza maswari Silewe kwa nini viongozi wengine wasigige mfano huu? Sinumbari ringene abandi, batobikora, ngobakulikize, kukarero kizigenza ya tanzi Nejo isanganiru ni kiboko yao Kaya ya zakata ya kinye kwanza na ya pili, mshache ya kwanza na yapili, ya pili, pamoja na, na sehemu ya gaharawe ni mtani gatumba tarafa ni mutimbuzi katika uh, uh, mkua bujumbura, bado zinafamiwa na maji ya mturusizi ambao ya mkondo wake, baadhi ya walio poteza makazi yao wa hamepea. Pasi usiku wao nje barabarani wengine wakiomba ifadhi katika majirani semu mbako bado inawezekana. Semu kubwa ya wathirika na mafuriko wamilala katika makanisa na wengine katika majengo ambayo bado hae jia kamilika marufu shanti kwa loha ya kifaransa. Kaburi la pamoja lilioko kwenye kije jechaboga mu haruro katika tarafa gitega mkuu gitega nilo lililo nyeshwa na chume ukweli na maridhiano yani yumanne hiwa kachemba puto mweo imesundua zoezili kuyafufu amakaburi ya pamoja kuli pozisi kwa raya walio huo amakati sami asabii kwenye kijiji cha boga tarafa ni gitega. Na makaburi ya pamoja lioko kwenye vijiji vya gisuru na mutobo Tarafani giheta mkwani hapo gitega Vano mkuhuyo hame itaka tuume huri okweli na marithiano severe Kufanya kazi hiyo kwa makini kutoka na na tarifa kuwa maineo ya nyambeho gisuru Kunaweza kuhepo makaburi mengi ya pamoja kulipozi kwa watu wengi Mkuhu watu ume hiyo severe hame wataka kutoa eh, kutoa Waliyo shuhudia yaliyo tokea kutoa watarifa kwa atumehio. Habari hii ni kwa mujibu wa muandishi wetu wa mkohani gitega artire kavakure, kavabushi kumrathi. Na katika hali ya kuanda vema uchaguzi unautaragiwa mkuu watu mehuru ya kuanda uchaguzi seni amendeshe mkutano na watakao gombea chaguzi uchaguzi zaudibwani ubungi na uraisi yuman hii. Mkuu watu mehuru seni anasema ni katika hali ya kuzivuia kura zita kazo haribika kama ilivyo tokea kwenye uchaguzi wa kura ya maoni ya mwaka 2018. Kidole shahada ndijo kitatumiwa kuliko kidole gumba ili kutodho fisha karatasi za kupiga kura na kwamba tangu sasa kalamu itatumika wakati wa kupika kura. Ni hadi hapa mpenzi msikili zaji, sina budi ya kutamatisha tarifa ya habari mchana huu ila kabla kutere mshandanga. Huyo hapa mohtasari wake, watu watanu miongoni mwami ya moja, tisina nani wali karibu na wali ukutwa na mambukizi siku zilizo pide ya COVID-19, diwa mikutwa tena na, ma, na mambukizi hayo ni wakati wane wali upona, Wa hamero usiwa kwe wata usiwa majumbani kutoka hospitalini jumanne hii. Na tume ya ukwenda marodhiano imeanzisha jumanne hii. Zoe zile kufufuwa makaburi ya pamoja katika kingi jiteboga. Tarafa na mkua jitega gavana wa mkua huyo ameitaka tume hiyo kweli na maridhiano kuendesha zoezi hilo kwa makini. Na Mkuu wa Baraza la Watamazaji habari hchini hapa Sanse amewatulia wito waandishi wa habari kuheshimisha kanuni za taaluma ya uandeshaji wa habari huo Burundi inaletea uchaguzi na kuomba viongozi kuwa wakiwa wa rais na kutoa habari kwa uandishi wa habari. Langujina ni bali na verimana. Mitambo ilikuwa kiongozoa, inaongozoa na ino saa mana. Tukutane saa kumi ala siri kunako majaliwa. Kwa heri kwa muda.